«Із серіалів я дивлюся тільки «Секс і місто», тому що опликаю надію, що героїня Кім Кетрол, навіжена Саманта, прийде в мої еротичні сни і таке зі мною зробить, таке». Він дивиться на мене. «А вам справді цікаво таке дивитися?» Він знову сміється. «Я розумію ваш подив». Дорослий чоловік дивиться мелодраматичні серіали. Це смішно, я знаю. Але так, я дивлюся. Ви знаєте, це дивовижний серіал. Там усі гарно говорять, поводяться, вдягаються. Ніхто не свариться, не криє одне одного матюками, як в іншому кіно. Ну, звісно, там також є негідники, але не повірите, вони вміють гарно плести інтриги. У нас інколи вітаються грубіше, ніж вони інтригують. Ну, певна річ, я усвідомлюю, що там також є негативні герої. Він чомусь замовкає. Я кажу, що, на мій погляд, без негативних героїв було б нудно. Нецікаво, несерйозно, щось не те. «Що ви?» – він крутить головою. «Що ви?» Без негативних героїв було б надзвичайно цікаво. Просто всі ми звикли до того, що без негативного сумно, нудно, прісно. Ми звикли, що співіснування просто неможливе без негативних героїв. Але я, я зловживаю вашим терпінням та часом, і мені слід йти. Я посміхаюся йому. Ви знаєте, коли ви зараз посміхаєтеся до мене, ви ніби зовсім інша людина, котру нічого не гризе. Зовсім не гризе. Наче вас не стискає час. Наче у вас є можливість подивитися на зорі. Наче не має страхуїти вночі непевними районами. Виникає бажання погладити чужого пса. Хочеться посміятися. Над поглядами перехожі. Це ж здорово, еге ж? Усім нам інколи треба, щоб хтось чи ми самі спускали себе з повідка? Хай вам щастить. Ви це серйозно? Так, він серйозно. Хоча й посміхається. І він це справді серйозно. Гей, чекайте, так не буває. Ви часом не вбиваєте дітлахів у під'їздах? Не підкладаєте смердючі ганчірки під двері сусідам? Не вириваєте аркуші в бібліотечних книжках? Не прив'язуєте до котячих хвостів бляшанки? Він сміється ще гучніше. Ой, ви дуже дотепна людина. Він зникає. Чи... Його й не було. Ну як може існувати подібна людина з таким ставленням до себе, до людей, до буття, жити поруч зі мною в цьому жорстокому-жорстокому світі? Невже він такий існує? Не знущається, не жартує, говорить без пришпилів, відкривається першому-ліпшому, не соромиться бути наївним, смішним, беззахисним? Ми просто звикли, що неможливо жити без негативних героїв. Ми просто звикли. А хто б знав, як звик до цього я сам? Ця звичка – невід'ємна частка мене, мого життя моїх переконань, моєї власноручно зґвалтованої віри. Але чому? І невже можна інакше? Невже можна? Квартира зустрічає мене нявчанням. Мартіні. Так, що тут у нас? Позасинали паразити, навіть не нагодували кота. Встати, прийшов господар хати. Я вмикаю світло. Чисто. Порожньо. Дивно. Люди, ви де? Хтось спустив вас в унітаз? Я поспішаю на кухню. З балкона прибрано залізний мотлох. Так-так. На столі я помічаю записку. «Синку, телефонувала чарівна дівчина Леся. Не могла з тобою зв'язатися. Їй було цікаво, чи будеш ти подовжувати договір оренди на цю квартиру. А чому ти ніколи не розповідав про неї, особливо про те, що вона руденька, та про те, що вона агент із нерухомості? Вона знайшла нам квартиру, там є майстерня» що, як ти розумієш, важливо для Ірки. Вона переказує тобі вітання і радить частіше займатися сексом, тому що ти занадто, на її погляд, нервовий. А я тебе цілую і залишаю номер нашого нового телефону. І сподіваюся почути твій голос раніше, ніж мені виповниться 60 років. Я люблю тебе, синку. Татусь. Я умикаю телевізор. У мене є хороший настрій, пиво, кіт. У мене немає батька та Ірки. Ні, вони в мене є, але не в цій хаті, що надзвичайно мені подобається. Але щось мене гризе. Що ж мене гризе? чому пече мій хребет.